Honinge direkt är 5985. Programmet presenteras i samarbete med Honinge bilpark. Hos oss kan du köpa eller sälja din bil. Vi förmedlar Honinge bilpark 08 122 120 20. Halles pizzeria, Nilgardsvägen 16 i Handen, öppet alla dagar 12 till 21. 08 777 18 20 Speed i bilservice Snabb service och reparation Medan du väntar Anläggarvägen 13 i handen FM 98 5 Radio Haninge direkt Välkommen till att stanna kvar och lyssna på Speldrag, lite gammal dragspel. Nu flera timmar framåt till ett par timmar framåt på kanalen. Eh. Uh, ja, Laurentius heter jag som mellan namn. Brun Laurentius Sköld. Och sa vi Lars Åke annars så blir det inte lindigt ljud där tror jag. Hallå. Hallå hallå. <laughs> ja, det blir för säkert ljud. Jag tror att det är vår. Jaha, det känns så. Ja. Underbart. Fantastiskt. Ja. Hoppas att det håller i sig. Ja, det Fast ska det göra ett tag. Men det skulle komma att bli lite svalare tror jag framöver längre i veckan. Här. Men, ja, det är lite tidigt. Ja, men jag tror, jag tror vi slipper snö och sådana här dumheter. Ja. ja. Då är hoppas. det så att det kommer något sånt blick braskigt då. Att ja. Att det ligger inte kvar. Nej, så det kan lika gärna stanna kvar där uppe. Ja, det tycker jag. Ja. Men, men som sagt vi ska försöka spå hitta dragspel fram till klockan 18. Då blir det ju som vanligt måndagsdansen. Så att vi vi åker väl vidare med en signatur en stund sen. Swamdfod Ja, där hade du signaturen. Ja, där satt han. Där satt han. Som vanligt, som ett virus. Som ett virus, ja. Just. I det, denna vårtid. Ja, det kan man få. Man kan bli lite snu så här. Och det behöver inte vara corona. Man kan få bli snu ändå. Vårsnu, ja. Ja, det kan man säkert få. Problemet är väl bara nu att om man får en sån här vårsnu då får man väl inte komma in till sjukhuset och fråga för då tar man inte emot den. Nej, det, det tror jag inte de gör. Nej. Jag tror inte de vill ha honom i besök heller. Nej. Om de slipper. Ja, precis. Så är det. Ja, det är speldrag i alla fall i Radio Haninge direkt 98.5. Ja. Och Lars Åke, du, du sitter... Ja, du sitter kvar. Jag, si jag sitter kvar. Annars så blir det inget spelande av. Nej. Nej. Och vet du vad, jag sitter kvar och sen har jag gjort någonting så att jag har tappat lite, ska jag se. Nej, jag har tappat min spellista. <laughs> <laughs> jag tänkte att vi skulle börja med ett ego idag. Ja, men det förutsätter att jag hittar spellistan. Ja, så. <laughs> Frågan är 17 jag gör nu då. Och det försingrat den. Ja, jag har försingrat den. Jag vet inte vad jag gjorde av den. Eh. Ska se om vi gör så här nu då. Jag har väl den där nere. En så track. Eh. Eh. Då ska vi se. Går det bra för dig Titta, tycker jag? Titta, nu hittar jag ja, honom. <laughs> är... Jag kan säga så här. Om ni undrar, jag är ingen dataexpert. Men hur gärna lyckas trycka så lyckas jag faktiskt trycka bort den fina speldisarna vi har satt upp här. Men nu har jag hittat honom igen. Där har jag hittat <laughs> <laughs> honom. Hurra, han är här nu. Då kan vi passa på att fira. Du sa ju, vad skulle vi fira idag då? Vi skulle fira namnsdagsbarn eller? Ja. <laughs> Okej. Okay. Nam namnsdagen är ju Elvira idag. Jo. Ja. Och Albin. Och den där Albinet heter det var Per Albin Hansson. Ja, det är Albin Hagström. Ja, Albin Hagström. Eftersom det är dragspelsprogram. Jag borde ju sitta fyra egentligen om du kunde det, men han har, han han väl det finns ingen inspelning med Nej, jag tror inte nej. det. Nej, men det finns ju massa andra inspelningar av dragspelare som har nyttjat Hagströms spel kan oja, jag tänka oja. mig. Oja. Ja. Ja. Till och med jag. Ja. Till och med du? Ja, jag hade ett för många år sen ett Hagström excellent 53 heter Aha. det. Ett eh, flamm flammig belgen gränt, ljusgrönt och mörkgrönt flammigt. Ja. Snickdragspel. Ja. Hopp, och ni lägger dragspelarna på, ringar det här tror jag också. Vad trevligt. Ja. Vi ska snart ta hand om det. Men vi ska bli börja med att spela Greta Söndström då. Eller det tycker jag. Ja ne de jos elvira jos elvira Greta Sundström hjälpa till att spela Elvira. Melodin heter nämligen Elvira. Som mm -hmm. inte Elvira spelar utan Greta Sundström. Ja. ja en duktig Greta. Spelar liten varje. Inte allt för vanligt namn tror jag. Inte i dagarna i alla fall. Nej, nej. Nej. Min tätan Karlsson, han kände Elvira. Jobbar på marken. <laughs> ja. Ja. Kom igen. Karl, nej, var väl han sen kallades för mandel också. Ja, precis. Ja. Mm. Annars har vi inom visans världen känn mycket känd Elvira. Hon Madigan till exempel. Ja. Sorgliga saker hända henne i våra dagar minsann. Sorgligast är nog denna om Elvira Madigan. Ja. Ja. Ja, det finns <laughs> det finns några Elviror. Ja, det finns några Elviror. Ja, det kan man kan säkert googla på det. Se hur många det finns i Sverige. <laughs> Räknar hur många Elviror det finns. Ja. ja. Det finns nog ganska många tror jag. Ja, kanske lika säsmått känner. Men det är det med namnet, det går ju i mode. Ja, så det går i mode. Det är större det. Hm. Mm. På min tid så hette många Lars till exempel. <laughs> Däremot är det väl inte så många som heter Brömdor kanske? Det är lite mer ovanligt. Nej, det i varje fall inte lika många som, som Lars. Nej, nej, Lars nej. är det många som heter. Ja. Och som, även som du som har en dubbelnamn också, Lars Åke. Ja, ja. det finns väl säkert en hel del som heter. Men du får också. väl för det mesta hitta Loa kanske? Ja, det har ju blivit så. Ja, det har ju blivit så är tar du säga. Ja, precis, Lå. precis. Mm. Vilja låta. Ja, Vilja låta. <laughs> ja, så det kan bli. Så det kan bli. Ja. Nu ska det bli lite brum då. Det blir lite eko. Ja, precis. Ja, men många många låtar som som man har försökt att tota ihop genom åren. Jaha. Jag har väl inte räknat så mycket men jag tror att det det bör vara runt 150 låtar i alla fall. Jaha, jag trodde det var många fler, ja. Ja, det, man kan tro det, men... Jag <laughs> har väl kanske komponerat många som jag har fördrängt också. <laughs> ja, ligger det en annan låda, en byrålåda <laughs> kanske också. <laughs> det är inte värt att öppna någon byrålåda. För... <laughs> kanske då rinner det ut. <laughs> ja. ja, då kan man ju ha ett litet potpuri som det heter. <laughs> elementary av dem. Mm. Hämtat från byrullorna. Ja, men den här är inte hämtad från byrullorna. Den här den här finns till platta. Ja, jo ja, den här finns till platta. Det var om du lyssnar mycket mycket på detaljer så lyssnar gärna på slutet. Ja. Aha. När det bara är några takter kvar så så snubblar jag med fingrarna, hummar nu snubblar med fingrarna med ton. Nej, ja, jag ska försöka koncentrera mig på att lyssna på slutet. Och jag har ju en eräkningssekund så jag ser jag ungefär när det börjar sluta. Okej, koncentrera mig nu. Extra mycket. Ja, får skrika till. Nu börjar vi sluta. Ja, nu börjar vi sluta. Ja, nu har du nu har det slutet. Nu hör det börja sluta rägna finns det en låt som heter den där. Ja. Ja, men den där heter vad då? Den, ja, de brukar ju, jag går ju med, jag använder ju vitkäpp när jag är ute. Ja. För jag, jag fångar, ja, runt omkring att de märker att, att här kommer en som inte vet vad han håller på med. <laughs> vitkäpp betyder ju synskada. Ja. Men eh, jag gjorde en, ja den här låten, den, den är ganska gammal faktiskt. Mm. Men den är i alla fall på teta köttväcktan. Och det blir en polka. Så blir det just det nu då. Ja, hörru där att jag snubbla på slutet. Ja, lite grann. <lite> Hur gick det? <lite> jo, då, jag fingrar där höll ändå. Ja, det är du... svårt svårt att snubbla med fingrarna men. Nej, men det var i det här låten var det verkligen fulla tunga rätt i mun för det var <lite> må, det var många det var många många tryck på tangenterna. Ja, där. många toner blev det. Ja. <lite> <lite> ja, var mycket man har hållit på med hela morgonen. Ja, så är det. Fast snurrar länge sen där komtonerade någonting. Tror inte det finns någon större anledning heller. Nej, det är runt om gingen om <laughs> man ser så. Nej, det är dåligt. Så att vi har inte haft någon chans att få ut och spela nåt i år. Nej, det var var det dåligt, dåligt med men, det. Ja. ja. Men ja, vi får se. Det kanske <laughs> är det kanske ordnas i när vi bara får väl få våra sprutor. Det kanske blir vår även i år. Ja. ja. För oss. Ja mässikanter. Ja. ja, precis. Nej, det har ju varit väldigt svårt med den här coronahistorien. Ja, verkligen, verkligen. Jag pratade idag med Ove Engström som är en herre som är ibland ute och spelar parlametiska sammankomster och så här. Men han sa att ja, sa Ove, jag hade en spänning i februari i Fjolsen. Det så jag inte haft. <laughs> <laughs> och det där är väl typ för många. Det är debattur. Men han sa som jag att det turman är pensionär och inte behöver ja. leva på det. Men. Men det är, det är, det är ett symptom som har drabbat alla. Ja, okej, oh, ja, ursäkta. Hämst. Ja. Så att det länge sen jag var ute på något, mm. Mm. något. Det det det har drabbat både både utövare och åhörare. Ja. Tyvärr, tyvärr. Ja. Mm. Men, gig gig som det heter idag. Ja, gig som det heter idag. Spelningar brukar vi säga. Ja. Det är mycket enklare. Ja, ja. Men man ska ju vara lite americaniserad lite det är inte nu hopp. Men vi har i alla fall kunna glädjas åt solen. Ja. Eller hur? Ja. Mhm. Och det borde kunna vara på. Får väl hoppas att den visar sig flera dagar. Ja. Så länge ja. Och gärna gärna några månader framöver. Ja. Så länge solen ger oss ljus så har vi ja. hoppen framtiden. Och det tyckte också Roland Södermark. Ja, det gjorde han. Ja ska vi höra på hur det går. Ja, jag har redan satt igång med det. Men du lyssnar på. Så länge så länge är oss i sus. Ska jag än ska det. Så länge vi hör havets brus. Ska jag än ska det. Naten färgare dagen svart Og ingenting vi ser Dau du enda veta at Ja, for vår kärlek ber Så länge rosorna slår ut jag enda Så länge slut, jag älskar dig. Solen ger sorgen ska älska dig. När drömmar blir till verklighet och sorgen den blir sann. Och vår kärlek brinner het som förd en Soleng, efinden's mirer os, schauer als der day. Soleng, e din's schöne bloß, schauer als Ostean da, 60 000 visura enken Allah forty bestudun egen Ja. Solen, solen ger oss ljus. Får vi vara glada över att solen verkan finnas med oss. För att nu är det ju våren, vårens solen har ju visat sig redan. Många grader lite var det idag tror jag. Det var nog 10 faktiskt. Oj. Ja. Det är inte det är inte ja, det dåligt. Får, det får man inte gnälla över. Nej. Rågrädda kan man väl göra fast man är till bordet kanske. Ja, fast det är onedit. Ja. <snar> när det inte behövs. Man behöver ju inte gnälla föräddet när det när det är så pass soligt då 10 grader. Nej, hur då? Det går inte rätt håll. Det var Roland Sedemark. Ja. Det var väl julveckan som som, han, som han gick bort. Ja. Ja. Åh. Åh. Och så tiden går fort. Ja. ja. Det är bara att hänga med. Mm. Det är bara att gilla läget. Ja. Vi vill med passa på att hålla om också. Jag är som ni som ringer in, ni får gärna ringa in och önska låta får ni prata med Bruno så ska jag försöka leta rätt. Men om ni ringer så ring och ligg på kvar för det kan vara så att vi ser att ni ringer men vi är mitt uppe i, i nånting just så vi så häng kvar bara. Var inte oroliga. Vi vi tar samtalet så fort vi kommer åt. Och telefonnumret har ni ju redan. Ja. 08 777 22 55. Så är det. Så är det bara att ringa och önska så ska vi försöka att tillgodogöra önskemål. Så vad det mm. går. Mhm. Och i väntan på det så får vi ta de mänskliga målen vi gett upp. Och vad ska vi bjuda på nu tycker du Björnock? Ja, vad blir det? Ska jag ta lytte lyssna med järnbrukarna? Järnbrukarna, ja blir det en snoa då. Då då blir det en snoa på Björnkullen. Snoa på Björnkullen. Med de järnbrukarna med löslings mer på fel. Ja. ja, bland annat. Ja, det här var ju järnbruken va? Eller? Ja, precis. Med Lästlingsbässen. Ja. Och de andra grabbarna. Eh, snoa på Björnkullen. Men vad var det? Ja, det är A istället. Snoa på Björnkullen. Eh, snoa med... på Björnkullen. Ja, precis. Med Ludgopelle som han tydligen gjort i den där. Ja, han har många fingrar med i, i smeten Ludgopelle. Ja, inte bara tungan. Nej. <laughs> Nej. Ja, det, vad ska vi bjuda på då då? Ja, vi kanske skulle kunna ta lite vår på Skansen. Hur känner du med det? Kan det vara någonting? Jag var inte för det inte eftersom vi är i vårens tid. För att då, hur, man... hur går med Skansen i våren? De får öppna ju 17:e blir jag vet inte. Nej. Men det har inte kommit några Det är ingen restriktion i det riktigt, Nej. vad jag vet. Men det får vi väl hoppas att också för man tycker att man skulle kunna hålla avståndet där i alla fall. Så där. Ja, ja yta, yta finns det ju. Ja, precis. Ja, det ordnas ja. nog med det. Ja. Men vi ska väl ska vi sätta sätta på turiskogen tänkte jag säga. <laughs> turiskogen, mannen. Ja. Ja anne försöker ju fira lite vår på skansen ja ja jag tycker det för somar fester vor vind af spetil gle dans Alla som kommerre velkomna jester vor en je liveten under varglas Folglana kvittra ru sina byar Man har om hjnga från varli en kvisst Vi anna liggerju inteålyrar Nu blir re til var under så trist Vor på Jansen Skansen, på skansen met du behagligseneri var elegansen bjudes till första danserna nu är det bort på Horrartigia ur händerna äter Svanen den simmar så stolt I sin damm, apan sin Skönhet i spegelbild mäter Og ur sitt bo titta marsvinen Fram, fiskana Fongas av dukande sälar Glatt med varandra, de leker Ta fatt, aporna De både skojar og grælar Og ifrån apberget Hörs många skrat Vart på skansen Eter mine Ete behaglit sceneri Vårkoskansen Grönskan for åter chansen Flickor i eleganzen Bjudes till första dansen Nu er det vårkoskansen Nu er det vår skysning leka med den det är drömmen så klart barnen är fyllda av vår livberusning i och med våren blir allt underbart skansen för Slottkolm har blivit oasen skansen precis som en knoppsel och den ute våren liksom sätter blommor i vasen skansen och våren vi ger en salut. Våren... Nu är det år, slutade Tore Skogman med, på vår på Skansen. Ja, men det, visst är det vår nu, va? Ja, på termometern i alla fall. Och även på, enligt, enligt SMHI, så har vi, hade vi redan den 16 februari tydligen i våras trakter, så kunde man betrakta det som vår. Jaha. Om man vill ja. göra någonting med medeltemperatur på dygn eller något sånt där, har jag förstått. Då får man väl tro på dem. Ja, ja tror att det på något. Ja. Även om de har fel ibland. Men jag skulle inte kunna spåna bättre själv. Nej. Nej. Men ja, det är bra att vi har väder. Ja. Men skulle vana språka om. Ja precis. Är det någon som sjunger? En någon, någon låt. Ja det där var ju vår på skansen det. Ja vi har ju vår här också. Och vår musik har vi också i datorn. Men det är vår musik. Ja. Man blir det nu till exempel. Ja, vi kanske ska ta ett önskemål eftersom eh, eftersom eh, Britt Marie från VH vill ha en känd låt och då har vi en flera olika artister som finns mer data med just den här men eh, jag tycker för att garantera på att det är dragspill så tänkte vi ta Kalle Julabo men vi måste ha någon som sjunger också. Ja. Och då har vi valt Hal Brand Hal Brand. Ja. Som tillsammans med Kalle Julabo framför ja. Ever Tobs. Ja, det vill vi lika bra ta elda på då. Ja. Dälda vi på. Nergia buria å segla, ette sjössi maskin, va ja trimre på Ailina Lamna. Börja lämna en trålar järbedin, Och fick chansen att mönstra Vi var sex man på dyrken Och två i varre box Och det var kolboxar stora som hus Och det mesta vi gick med Var stenkål och boxy Från Sunderland till Santa Cruz Beva doligt med keket, men kipen va bra, så vi höll alltid stimen på toppen. Och så fick vi en whisky var fjortonde dag, det nyttitsa gubben för kroppen. It's a very old whisky, my boy, sa han så, och så plira hans motto slog i. Otsen sjöng han en visa som började så so I was born by the side of the sea Det var hårt på den tiden vi gick sex om sex Och ibland gick vi fyra om fyra Och en tröttnare på teblask, konserver och kex När en seglare med två pund i hyra Så jag klarade ut In Newcastle on Tain Fasten staden var tråkig Och ful Men dert fick jag en hyra Med Stevenson Line Och i Spanien dert fira Vi djur Båtens var Bermiudas På 6000 ton Med fem fyrar och trångt Mellan skottna Och jag sa när jag stod där Med sleisen igång Det synda strappbois att vi Fottna Våra kol var som snus eller finmalt krut vi fick sleja och raka i ett vi fick slaga två gånger få vatten till slut och vi levde i aska och svett Ja, den får inte vara varken dum eller lat som ska stå på en eld och ruk och fyra. Och den får ju till slutet för innerligt hat de matroser som inte kan styra. Buzko, Biskaja O Slinger i jett Og vi lovar orgängar Nadag Föri på dörken dert bräll Dere skyfflar og spett Og vi trampa i glödande Slag I Valencia dertik Vi tre ton apelsin Men den lasten fikk gå Mig förutan Föri jag smet med min sjösekk Og min mandolin Jag var tröttkörd og Jag skutan. Jag var tunn som ett rakblad, men riggad och fin, och en flicka som sjöng på en bar. Jag åt mig med kyckling och tre sorters vin. Ja, den flickan var ovanligt rar. Jag har seglat med britter och jankis och allt, ja med tyskar och med portugiser. Det var hemskt när man gick utan gyra och spalt och fick smörja av Antwerpens poliser. Men det värsta var nog när vi hade gjort rent i omkanderna ner i Bordeaux. När jag somnade i kitteln och hörde för sent att man luckorna skruvades på Ja, jag vaknade när vattnet blev på släppte ju sig och kamraterna eldade under Det var kolmörkt i kitteln och vattnet steg så jag flydde ju högst upp i nunder Men där var det just då, för där var man luckan på Och jag tänkte, nu är det nog klokt Charlie var att du kvitt läser och fader vår För här blir det ju levande kokt Som jag läste min bön fick jag höra ett ljud Det var någon där uppe som knackade Och så öppnade han luckan och skrek Och herregud, här är det Charlie ju kvar med min hacka Det var donkey man själv, han var skottig, you know Och se, hackan jag hade var hans Det var den som han saknar, men medge ändå Att det samtidigt gav mig en chans Ja, vem visste vi kan en chans? Ja, fick han. Och den tog han ju. Ja, naturligtvis. Ja, vem skulle inte gjort det om man sätter där nere instängd i mörkret och väntar på att bli kokt i korvburken? Ja, precis. Här <laughs> ja. säger då det. Vad mycket brändelius. Ja. Han var hejer på att sjunga skämmasvisor ja. när det begav sig. Åh oh ja. Mhm. Det var väl lite inne då kanske också på vad kan det vara ett 2030 tal någonting sånt där 30, 30 tal någonting kanske. Jo jag visst det var mycket skämmans skämmans skämmans visor ja. Eh både Jevi Samanang och en strof till exempel var mm. en sån där så många skämmans visor också. Eh och jag tänkte vi hittade faktiskt här en inspelning som som går in på den här drag dragspels Samlingsskivon som finns när man har samlat ihop alla duktiga dragspelare så hittar vi faktiskt någonting som heter Skepparjas. Det är väl en, en lämplig titel på en låt så här. Ja, det tycker jag. Ja. Om man är äldre då var man ju efter någonting du vet att eller Skeppar det är ju den som som sköter skutan misstänker jag. Eller hur? Ja. That's where. Och det är Brönna Linkvist. Skepparjas. Fick vi en låt som heter Skepparjass, var det det? Ja, stämmer bra det. Om vi ska titta, jag sa ju att det var Bröderna Lindqvist, men fråga om jag får... Uh... Nej, mm. nej. Uh... nej, det var inte ja, det. Ja, faktum är ju att om man ska tro att det kommer ut så står det Bröderna Lindqvist dragspelsorkester. Ja, nej det var inte de där. Det finns flera Lindqvist tydligen. Nej. Ja, men de här de här det finns någon är föregångare till de röna Linkvi som vi tänker på eller hur? Eh uh, ja, Jag vet inte vilka det var. Men uh, minnet, vet du. Ja, minne. Jag har tappat, tappat mitt, mitt minne. minne. <laughs> är jag svensk eller finne kommer inte ihåg. <laughs> Ja men det är så där. Såg ja. ju inte dig när jag åkte vid här sist. Jag vet en gång jag kan gå in på kontoret hemma och så ska jag hämta någonting och när jag kommer dit sönder var det var för någonting jag skulle hämta. Jag glömde det. På på 5 meter ungefär. Ja. Så kan det är bra, det, det är bra gjort. Ja, det är bra gjort. Ja. Det är tur att man har lite anteckningar man kan följa. Jag har antecknat ting här. Jag har antecknat ett önskemål ifrån Bigitta på önan. Oh. Ja, det har jag gjort. Oh. Ja, vet du vad hon vet du vad hon gör då? Nej. Jag har ingen aning. Nej. Jo, hon lämnar Bruno själv. Eh, jag hoppas att att, att Bigitta på önan att hon har blivit bättre då. Ja, det hade varit bra. Eller hur? Från min moderskiva som Ja, det står på framsidan på på CD:n på konvolutet att bättre än så här blev det inte. Nej. Men man får väl det det har man ryggen fri. Precis. Jag. Ja. Hon får hon får väl ringa upp igitt och bekräfta om hon har blå ögon. Ja, det kan hon. Kan hon <laughs> det få kan göra? Hon får göra. <laughs> Frå, från från din så kallade moderna skiva. Ja. Ingen gammal dans alltså på den. Nej, den det är bara bara två och fyr taktare. Ja. En liten hälsning till Brigitta. Ja, för dina blåa ögon skull. Jag ska vandra mina vägar för att se var don kost till. Jag ska pröva mina fingrar från ett berg och sveva ju jag ska plocka strandens stenar och förvandla dem till guld i enamel och genom mattan för dina blå ögonsskuld Du horrela mig kär Du skal hila Som en fågel I mitan Följ mig Till vägarna snut Parvallet Nod rinner ut Låt os go Där ingen annan Gått förut Jag ska fånga alla drömmar för att fränka dem till bäge Jag ska lyssna till ditt när du lägger tryck hos mig Jag ska ge dig, ge dig silver, guld, dina melodier och enorma Hör dina blåa ögonskull Följ mig dit vindarna bär Säg at håller mig kär Du ska gila I'm going med det. Så var det med det för dina blåa ögon skull. Ja. Ja, vad gör vi sen tycker du? Är det dags? Ja, vi ska ta och lyssna på en kille som heter Tommy Strömqvist. 52 8 minuter i. Jaha. Då släpper vi in Tommy. Ja, Tommy Strömqvist. Ja. Och han ska han ska spela något som härstammar från ett ställe jag har varit flera gånger faktiskt nämligen från Grövelsjön upp i Dalarna mm. nära gränsen till Norge. Man... En fin vals det här som man ska spela. Ja. Tomby Strömquist med Grövelsjö vals. Hej, Tobbe är Haninge Bilpark. Ska du sälja bilen och vill få ut så mycket som möjligt för den? Gör som många andra. Lämna in den som ett försäljningsuppdrag hos oss. Vi tar endast 10 000 kronor i arvode. Gå in och läs vår omdömen på reko.se. Välkommen till oss norrlänningar. Haninge Bilpark. Hejna, Reena här från Haninge Musik. Visste du att alla pensionärer har rabatt på musikinstrument och tillbehör hos oss? Gäller både om du är ålderspensionär eller sjukpensionär, alla dagar i veckan. Du kan också beställa dina musikprylar på webben haningemusik.se och hämta snabbt och enkelt hos oss i butiken. För att minimera närhet i dessa tider kan du till och med hämta dina varor vid dörröppningen. Varmt välkommen till Haninge Musik, Parkvägen 21 i Handen. Välkomna alla nya och gamla kunder till Västerhalinge centrum. Här hittar du det mesta du behöver. Vårt centrum i naturnära miljö, nära bussar, pendeltåg och 3 timmars fri parkering. Om du vill stödja Radio Haninge direkt så kom och bli medlem och gör vad du kan för att vi ska finnas kvar och ha bra verksamhet för dem som vill lyssna. Sätt in 250 kronor och då är du medlem i ett år. Plusgiro 401 86 27-2 401 87. 8627-2 eller Swisha 123-569-1365 123-569-1365 Du behövs! Färdig! Radio Haninge direkt FM 98.5 programmet presenteras i samarbete med Jens Bil och släpvan service, den Bosch Car Service verkstad. Vi finns på verkstadsvägen 5 i Västerhaning. Välkomna. Caféet i Dyrsta bybode bakar och lagar mat från grunden. Öppet året om tisdag-fredag 9-16, lördag-söndag 8-17 och seniorfika på torsdagar mellan 13 och 16. Treuset i Sörunda AB, Sörundavägen 300 i Sörunda. Haninge Bilpark. Hos oss kan du köpa eller sälja din bil. Vi förmedlar. Haninge Bilpark 08-122-120-20. FM 98.5 Radio Haninge direkt. Musik. där var den slut det var svenska-amerikansk masurka det där var precis, det var en liten masurka ja. fast inte riktigt så snabbt som jag tycker en del andra kan vara men nej, det var, nej, det var lite, lite mer moderat då ja, lite amerikaniserad lite amerikaniserad ja, men det gick ju bra det med ja som musiker och radiohavning direkt i alla fall i speldraget ja. ja, det var dragspel och det är en förutsättning annars ja. får du inte vara med i det här programmet nej, nej <laughs> Fast ibland slinker det med en annan. Jo, men Tango det... Tango-kavaljeren till exempel. Det, ja. Det är tydligt att den var kort. <laughs> ja. Kan man få en kopia. Ja, det går bra det. <laughs> ja. Eh, ja, vad tycker du vi ska nu? Ska vi krydda till det lite med pepparen kanske? Ja, varför inte? Ja, det är inte. Och som en gammal vicefan som jag är så är det ganska roligt att de dragspelarna passar på att göra heder åt alla Evertobes melodier. Ja. Mm. Ja, det, det, det finns ju en hel, en hel hög ja. med Evertobes melodier. Ja, verkligen. Med alla möjliga arrangemang och sammanhang. Ja, ja. ja. Mm. Inte, inte minst med dragspel. Mm. Vi ska ta vi hade ju lyssnat på äldre valsen tidigare nu ska vi få en tatuerarvals. Ja, det gör man väl också med lite elektricitet. Ja. <laughs> det gör man säkert nu fröken nu vet med elektricitet. <laughs> ja, okej. Okay. Vi provar med det. Tittar. Ja, och ni som kan texta engagera med. Ja. då kom från kom frånosen på slutet sånt jämma numera som fröken vet med elektricitet. Ja. Ja. Eh vi har lite problem med elektriciteten har jag förstått nu när man lyssnar på nyheterna. Det tillverkas en jädra massa fin och nyttig elektricitet i norra landet men den förbrukas eh, borde förbrukas mer i söder men vi kan inte få ner den hit. Vi har för taskiga kablar. <laughs> Eller vad det är. Ja. Ja, det är konstigt det där. Ja, något något fel är det ja. nånstans. Ja, det är väl inte någon som har tänkt tillräckligt långt i förväg. Så kan man väl säga. Men någon som tänker lite förväg, det är vi här nu eller hur? Ja, visst. Ja, vi har faktiskt tänkt lite grann här. Ska vi ta ett <laughs> önskemål <laughs> igen? Ja. Ja, skulle ja. kunna göra det. Ja, för att det var ju det var ju så att eh, eh Inger Volman heter han. Linnésson. Precis. Hon vill ju ha hon vill ju ha lite bullpersambo. Jag undrar inte vad jag kan få. Ja. Och då blir det med Ebby eh. Julabo. Ja. Och Rolf Dastem. Det kör vi. Ebbe-Ula Borolf Dahlström med Bull-Pershambo, var det väl? Ja. Jo, så får det bli. Eh, vad hade vi hamnat sen i? Sen skulle vi ju ha, ha Nisse Lind. Nisse Lind och Sven-Hylén. Nisse Lind och Sven-Hylén. Mm. Och det blir en gammal, gammal standardlåt. Som de har kallat för King Cotton. Ja, det skulle kunna bli om den bara ville starta som jag. Han vill inte. Nej, det vill han inte. Jo, nu kommer han. Nu kommer han. takter. Ah, ja. king cotton. Var det bombestakter? <laughs> lite mjukare takter då mannen då. Ja ja. Ja. <laughs> ja. Och vilka var det som spelade nu då? Jo, det var ju det var ju Nicelind och Sven Hylen. De var lite svårstartade där i början. Men jag ja. vet inte var var det beror på, men det Dunk kom igång igen i alla fall. Åtta till då egentligen. Ja, ja. Han Nisse Lindgren är ju duktig på att håtta han. Ja, det är, ja Nisse Nisse Lindholt trio. Ja, ja. Ja. Jag måste. Men det är CMS tjänst för det vill Tigeräg tror jag. Ja. Med ja. på samma platta har ju faktiskt Sven Hulinje men här är det tillsammans med Jörgen Sundqvist. Ja, Sundqvist. Sundqvist, förlåt. Något som heter Araba Aha. Vad är det för någonting? Ja, det ska vi ta och lyssna på den också då. Ja, det är väl lika bra när vi ja. ändå är igång, eller ja. hur? Om jag får igång den här spelaren, vi prövar. Ja. Araba. Ja, då. var det inte. Nej, det var det inte det. Nej. nej, det var Rabba. Det var Rabba eller. Ja, där. men den lät nästan likadan. Ja, okej, jag jag var det jag tyckte också. Ja, ja. De ligger på samma skiva och de låter nästan likadant. <laughs> men det här är ju lite äldre dragspelsinspelningar förstås. Ja. Eller hur visste det det? Ja, visste det det. Ja, mhm. Tack. Okay. Så spelar man dragspel förr i världen. Nu spelar man lite annorlunda. Och det här har Helene och Det ser lind. Väll. Nej, det var Jörgen Sundekvist. Jörgen Sundekvist var det. Svensk män höll igen bara. Mm. Ja. Mm. Eh ska vi ta ett när riktigt eh, gammalt judiskt dragspels eh, nummer ifrån vårt östra grannland Finland tänkte jag. Eller? Ja, då får det ju lova bli säkervenpolka. Precis. En inspelning från 1974 har vi här laddat på. Och det är Sonne Bange då? Ja, det är det. BING! Säkerligen polka med inspelning med Sonnebanget från 1974. Jo då. Det. det var väl alla dragspelarnas mosten det där va. Inte så att den här ska man kunna. Ja. Ja. <laughs> det det det är väl så. Precis som Novelt accordion. Ja. Ska väl alla dragspelare också spela lever till finsk över. Det är många är låtar som alla dragspelare ska kunna. Jag <laughs> tur man inte är dragspelare. Man måste man måste måste din på sig, men det där är ungefär som oss visångare som ska också ha en massa låtar som de bara ska kunna. Ja. Mm. Så är det, så är det. Som den som vi körde förut här, Eldarvalsen. Ja, precis. Den ska, den ska vi kunna, kunna sjunga. När man börjar och seglar till sjöss i maskin och jag trimmer ja. på Aileen eller annan. Jo då, så är det. Tobarna har man väl nött fram och bak. Man nästan har nött sönder dem ibland kanske. Ja. <laughs> Men det finns ju mycket att välja ibland nu, i Tobes repertoar. Ja, det är en mm. fantastisk produkt. Kvar. Ja, det är en fantastisk produkt. Eh önskemål finns det ju som ligger kvar i min lista härra som Hans Hans trogen allsångslyssnares ja vi kommer ju år sen allsång i parken där Hans han kunde ja. han kunde alla våra frågesporter han var en eh, rackare på att kunna låta så var han trogen på 38:an också när ja. det med träffarna ja. då ja vi får väl se hur det går med 38:e i dessa coronatider så kanske ni inte tänker. Nej. Frampå våren så brukar de ju ha lite utomhusaktiviteten när det blir lite varmare. Det är, värme. Det är ja. kanske man kanske kan se fram emot att man får gläsa ut sig lite grann där. Det kan ju vara något att tänka på. Kan det vara? Ja. Kan det vara i det vackra vårvädret och sommarvädret. Ja, ja. Åh oh ja, vi får väl hoppas. Ja. Mm. Men eh Men han ska väl kunna få sitt önskemål här i alla fall uppfyllt. Och då blir det ju naturligtvis fyrvaktarvalsen. Ja. Med Gnesta Kalle och på sångsidan har vi Åkesör. Ja. Jo det tycker jag. Ja det gör vi. Fyrvaktarvalsen. Eta stiaren Dari skehaga bränninga Slå Vid glansen ikron Stiaren Ja, så ensam Moste gå Nara I dansen seg om Bara me Jag knappast min längtan betvinga Och jag leds vid stormens larm När fyrarna blinka i natten Långt utöver mörknande vatten Jag viskar min älskades namn Och jag önskar jag vore i hamn När stormarna rasa Tor i bra Förr min flyt jag om mit land Medt snak Min befrielse tim meddos till flylip kan må brølllops mystyieren Ja få glad ommuntterå om den undnden jag drömmer När jag går fyr ty min flika sin pojke eg glömmer hennes tankar mig fly När fyrarna blinka i natten langt ut över mörknande vatten jag viskar min älskades namn och jag önskar jag vore i hand nere stormarna nere rasar Meidu skör. Ja, så fick sjunga om fyrvakten. Jag mm. hoppas att Hans var med och lyssnade också och sjöng med naturligtvis. Ja. Och hade så, du haft en frågesport på det här där kan vi fråga att den som har skrivit den då har väl säkert Hans vet att det. Ja, det skulle jag tro. Ja. Jag har skrivit väldigt väldigt många typ han typ när Wallace skämmas fast såg när du är. Men det är nåt ting. Han skrev en heder till till Astrid Rolf Williamina så att det var så. Williamina som försomma var med på den ja. tiden det var det, naturligtvis inte. Men ja, jag har jag väl glötta lite i, i vad som sköngs på den där tiden fast jag inte själv var med. Kanske var det mina föräldrar sköng det här typna låta. Glötta glutt, att likt i rullorna. Ja, glötta till rullorna. Jo, det har jag gjort. Faktiskt, det är ganska kul, spännande att se. Alltså, ja. Just det visst är det. Kommit eh. annats börja för att veta. Ja, precis. Eh, så fick vi en önskelåt till ifrån Siv Tärstrup. Mm. Och då blev det. Då ville hon höra något som heter Käring 13. Och det är med Billy och Skoksonen, med Billy, Billy och Skoksonen. Ja. Skäringträta. Ja men ja. ja. det är ja. Aha. Jag tycker det, det låter ju inte så roligt men Nej, <laughs> det vet man inte. Nej, det kan bli Det kan roligt. vara kär, Det kan vara kärvänligt man kan träta ja. man kan träta lite kärvänligt också. Det kan bli roligt. Ja, det absolut. Man kan man kan träta lite så där på skoj ja. utan att det är så allvarligt. Nu trycker jag på knappen. Käring till rätta. Käring till rätta. det där var väl billigt skogsönderna. Ja. ja. Men ja, låt dig käring träta så där så går det väl ann. Ja, Eller? tycker jag väl. Det får vi får väl inte klaga på, va? Ja. Låt lite kärvänligt. Ja, ja. Det tycker jag inte känga kan klaga på heller. Och <laughs> träta mycket om vill. Ja, käring träta. Ja, roligt med titlar på låtarna. Ja, ja, det är vi så befinner med mig själv att hitta att göra rätt titlar på dem. Ja. Ja, det mycket, blev ju du redan check en checkfäktare till exempel. Mycket svårare att hitta namn på låtarna kom på det. att hitta på låtarna den komponerar dem. Komponera dem. Ja. <laughs> ja. Eh, vi har ju ett lyckas du har tagit med dig en skiva idag faktiskt också där det finns ett gammalt önskemål. Det var ju för några veckor sen här som någon ringde och önskade en låt som inte fanns i datan. Men nu har du fått med den. Det var någon som ville ha jag kommer tog vem det var så jag vet inte om du kommer ihåg det, vem som hade önskat det men det var någon som vill ha Gubben Linkqvist polkett i alla fall. Eh men den hittar vi inte då men nu finns han med oss här. Ja. Jag har inte antecknat någonting heller vem som önskade den. Nej, jag kommer bara ihåg det att vi var där och sökte och hittade den inte. Men Nu har vi hittat en med järnbrukarna. Ja. Ska vi bjuda vem där nu vad som önskar den så så kommer så hoppas, den i alla fall. Ja, får hoppas att han han eller hon hör på programmet idag för då får han Ja, är väl definitivt den han som ringde. Ja. Det var inte ja. ska det förra gången. Ja. ja. Här kommer han i alla fall med järnbrukarna då. Gubben Linkvist polkett. Torben Lindqvists polkett. Och vilka var det som spelade? Ja, i det här fallet var det ju järnbrukarna då. Med Lelle Östling i spetsen. Precis, annars så brukar det vara Åke och Folke Lindqvist. Ja. Som upphovsmännen till den här visan. Så ja. Att det kan ju vara en län så var det inte. Det, det. kan ju vara roligt att höra på någon annan ibland. Ja, precis. Eh, ja... Eh. Hallal eh Anders Larsson har vi ju hört tidigare då men vi kan väl ta några mer spår med honom. Ja det tycker jag. Mm. Han är en en fantastisk dragspelare och pianist också. Ja, men härst här, här är han till det här med dragspel. Här är det, det är bara dragspel i det här programmet. Ja. Och skivan heter precis som låten och det brukar man säga till det är titelspåret då alltså nåt som heter accordion joe. Accordion Joe. Det låter ju amerikare. På det sätt. Det låter ju amerikanskt, ja, ja. precis. Eh, det står faktiskt bakom jordytorna som heter Joe Cornell Wimbrov. Så det låter ju amerikanskt så du får förlora. Ja, det låter verkligen amerikanskt. Ja, så när vi på den så kan du ta telefonen som ringer nu ja. under tiden. Okej. Okay. Ja. Hej då. <laughs> Äh. <skratt> <skratt> Ringer det fortfarande? Ja. Ja, det är speldrag. Hallå. hallå. Hallå. Hallå, hallå. hallå, hallå. <skratt> <skratt> Hur är det så randomt? Hur är det så randomt? Jag håller på och försöker få igång spelaren här, men han vill inte riktigt. Eh. Hoppas ni har ursäkt. Ursäkta mig med det här, vi ska vi komma här. Ja, visst är det på. Tekniken gick inte riktigt med mig här, men det kommer snart här någonting tror vi. Ja, ja, ja, lugnt. Nu tror jag vi kan få igång den. Nej, nej, oj se ni. Det det går inte bra för mig för den här spelaren vill inte riktigt ta när vi ska pröva med nästa spelare får se om det går bättre. Eh ibland är inte riktigt tekniken med mig. Vi ska väl se här nu då. Nu prövar vi om det går bättre med den här spelaren. Ja, det gjorde det. på yes. där. Om akordeon ju över. Ja precis, och det fick vi höra Linda Karlsson också där. Ja. Han med. Schön med lite grann. Linda, Linda på sång. Ja, precis. Ja. Ja, du, vi bör dra mot slutet ja, i dagens program. Tilländar iväg. Ja. Eh, uh, och vet du att till och med du och jag är tillplattade tillsammans på en ja. platta. <laughs> ja, visst. Ja. Eh uh, Så vi skulle kunna göra en liten dagens dubbel dagens ego här. Ja visst. Ja, absolut. Eh, det här är en visa faktiskt. Den som är skriven ut av Håkan Stien. Ja, en fin en fin visa också. Ja. Och det här är spelad dragspel Bruno Sköld och så sjunger jag också. sång Lars Åken. Ja, och sen är det lite andra visor kanske jäst mer i kompet också. Ja. ja. Mm. Det är väl Ja, en jag liten vill... som liten somrig visa. Det är väl svartling på bas. Ja, antar jag. Ja, det är det så han är rit på gitarp. Ja. Mästermålare. Ja. Hollier, här kommer en. I solvarmt ljus en morgon ganska tidigt står mästermålaren i sitt staffli. Med tinner trasan har han penslar gnidit. Han är så glad att natten är förbi. För sen målare han söker ljuset naturens dagar blir till poesi han lämnar allt bestyr som finns i huset Og ger sig ut då känner han sig fri han blandar sina färger på paletten och späder ut med lite terpentin den lilla sommarviken har han getten vackra toner utav ultramarin I dag är sommarhimlen mycket nära, och vita stackmon ser han dra förbi. Det doftar gott från bryggan utav kära, och över viken hörs fiskmosars skriv. Mästermålare, nu är han färdig. En skön idyll, det blev hans resultat. Visst kunde han ha varit mer ihärdig. Men detaljerna, de har han spart. För när man målar ute i naturen. Det finns så mycket av inspiration. Och den bild man gör, det blir en skuren. Del av allt i en viss stämningstorn. Men kanske någon blir väldigt besviken Pötors konst man hopar ganska fort Försiktig ska man vara med kritiken Av ja, det som någon målare har gjort Om en av landskapsmålningar det dräller på stora marknads torg och på aktion. Det är inte vad man målar, konsten gäller. Nej, utan hur man får inspiration. Det ja, där fick vi höra på Lars Åke. I mm. egen högperson. Ja. Är det låg eller låg? Frånade låg? Mä mästermålare. Ja. Vem, ja. är, vem är det som har skrivit den? Det är Håkan Stein som Håkan har skrivit den. Ja, ännu en, en, en vis vän som har gått ur tiden. Ja. Mm. Jag brukar säga det. Hon sitter där uppe i himlens höjd på molnet och spelar och har kul. Ja. ja. Det är kanske är bättre med gig där uppe än vad det är här nere på jorden. Just nu i alla fall. Ja, framförallt så är det nog lugnare. Ja. Där uppe. Ja. Ja, ja. Ja hur det än det så. Hoppas man gör att, att det blir bra till slut. Ja. Ja och efter oss kommer här Måndastansen. Det blir ju Måndastansen ju ja, med ja. Anders och Tony. Mhm. Precis. Ändrar om de maludde mig då. Ja, Nej, jag vet inte. Jag såg ingen i dörr springen här när Anders titta in, men man vet aldrig. Det kan ju ända att ja. man har det var det. Han, han kan dyka upp, kan eller dyka, dyka upp. ner. Han kan dyka ner, precis. Ja, ja vi får se. Ja, I vilket fall som helst så dyker jag upp imorgon igen. Ja, det är våra visor imorgon. Ja, det är det. Eftersom det är tisar. Precis. Det Klockan tretton. Ja, du brukar säga, ni får inte missa det. <laughs> Ja, men för er som är intresserade visar så ska ni naturligtvis ja. lyssna på det. Och förra veckan så hade jag ju namnstadsbarnet Torsten. Det var Torstein Bergman som ni hade som tema. Och jag hade flera torsten men den fick inte plats. Så då har jag tagit mig friheten att imorgon ska ni få ytterligare en torsten. En kille som heter Torsten Arnebro. Som jag ska berätta om och ge er massa fantastiskt fina visor att lyssna på och till. Ja. Det är ja, morgon klockan 13. Han har ju en, en fantastisk produktion också. Ja, en duktig kille. Verkligen. Oh. Så ja, är Så sånt är det. är det. Det finns många duktiga visångare. Sånt är det. Du bara gillar läget. Mm. Som vi brukar säga. Ja. Nu har vi nästan bara sin naturmöjlighet ingår. Ja. Och den går ju inte av för hacker. Nej. Egentligen. Ganska... Ganska sympatisk signatur. Ja, den har hängt med ett tag. Ja. <laughs> ja. Den första jag hade i, i, i radiosammanhang, det var ju Spiskroksvalsen. Ja. En gång i världen. Världens begyndelse. Sen blev det Bröderna Lindqvist med Viggen. Ja. Och sen nu har vi den här då. Ja. Svandefull. Med Eskil Kolumbus och Rolf Lind och ja. Tordendal och Österlund. Ja. Det är den grabbarna i gänget, Eskild Kolumbus. Ja, det återstår väl bara att säga tack för idag då. Ja, tack så mycket. Tack för idag, vad du sagt.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 Välkomna alla nya och gamla kunder till Västerhålinge centrum. Här hittar du det mesta du behöver. Vi har centrum i naturnära miljö, nära bussar, pendeltåg och 3 timmars fri parkering. Tobär har ni bilpark. Tack vare er kunder och våra fina omdömen så har vi nu växt så pass mycket att vi öppnar ytterligare anläggningar i Havninge. Och så ska du köpa en bil, sälja en bil och låta oss förmedla den. Välkommen till oss Norrlandinger Havninge bilpark.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 8627-2 eller vischa 123 569 1365 123 569 1365 du behövs Fadde Jag rör du hörninge direkt 5985 Programmet presenteras i samarbete med Haninge bilpark. Hos oss kan du köpa eller sälja din bil. Vi förmedlar. Haninge bilpark 08 122 120 20. Handelspizzeria Milgardsvägen 16 i Handen. Öppet alla dagar 12 till 21. 08 777 18 20. Mobilservice. Snabb service och reparation medan du väntar. Anläggarvägen 13 i handen. FM 98.5 Radio Haninge direkt. son Hej och välkommen till måndagsstansen med Anders och Tony. Jag men. Och äh, ring gärna och önska låtar ikväll. Aj men. Och vad ringer man då Tony? 08 777 2255. Jag men. Och önska är då låtar. Er ja. Nu när det bara blir så fint väder ute så borde ni sitta inne och lyssna på radion. Ja. Istället för att vara ute. Ja, oh, så varmt är det inte än. Nej, inte på kvällarna, men på dagarna kan de vara ute. Ja. Oh, så sitter de inne och lyssnar på oss. Då blir det riktigt skönt. Ja, faktiskt. Nu, ringer, nu ringer det faktiskt här. Hej och välkommen till Radio Haniel. Tjena, Peter. Tjena och välkommen. Ja, man måste ju vara först någon gång. Absolut. Ja, men då kommer jag inte på att jag ska spela bara för det. Nej, hej. <skratt> ja, det har varit ju helt äh, dödskallemusik alltså alltså det har varit ju helt tomt i huvudet. Det är det så? Ja, nej men uh, damm kör eh uh, ah uh, jag får hitta på något gammalt nå uh, nå no, no, som man alltid har alltid hörts i åtta så det det får ju bli låtar. gamla fina låtar. Nej, vi kan ta och uh, vi kan väl plocka lite körst för att det är trägg någon då. Ja. Det Kör... kan vi göra då så så så får jag se om det kommer gå att bli bättre. Ja. ja? Ja, men så får vi göra. Ska se om Tony hittar den. Vi har ju bara en dator i fortfarande så att Nu är det bara jag som letar. Den borde ju finnas. Ja, också. det borde det. Ja, hitta mig drifters, Sendriks Bläckjäk och Anke Kristin Bernstein. Anke -Kristin, ja, -Kristin... Kristin Bernstein är originalet. Ja, Anke Kristin Bernstein är originalet. Ja. Men eh, eh alltså eh, vi kan ju ta någon annan, det behöver inte vara originalet. Vi kan ju se om det blir nå roligare. Mhm. Så ta ta någon. Då får eh, du välja ton nu. Nej, nej, men plocka vilken du vill, så ser vi vad som händer. Ja, men vi, vi vi testar blackjack då. Ja.